Culta, una gran persona, era la història del país viva, un conversador immillorable, una font d'infinites anècdotes amb coneixences a tot arreu. Va ser secretari del govern del president Suárez, governador civil de Barcelona, cap de protocol de Barcelona 92 durant els Jocs Olímpics i finalment ambaixador Bulgària primer i després el Brasil. Mai va oblidar els seus orígens castellonins hi va ajudar el seu poble i la seva comarca sempre que se li va demanar em considero molt afortunada d'haver pogut conèixer i tractar una persona com en Josep era un senyor amb totes les de la llei un pou de saviesa un encant d'amic i avui encara és una de les persones que més trobo a faltar moltes vegades penso encara quan m'he d'enfrontar a una situació difícil què hauria fet o què hauria dit en Josep l'hem enyorat L'ennyorem i l'enyurarem molt. però Vila-sacra és un poble agraït. Ho ha estat amb els seus capellans, com Mossèn Miquel Ayats i amb els seus mestres, com, mossèn, com el Sr. Víctor Masó, el Sr. Lluís Verjau, la senyora Montserrat Via, la senyora Mercè Pintaluba. Tots tenen un carrer a Vila-sacra. I en veure acabat el somni del Palau de l'Abat i descobriu el nou espai annex que anomenarem Casa de Cultura, Vam tenir clar que volíem dedicar-li en Josep. Vilasacra ha estat, està i estarà eternament agraïda en Josep Coderc i volem tenir-lo sempre present. Volem agrair a la família i amics en Josep que ens han volgut acompanyar avui i especial, especialment a la seva esposa, la senyora Realitza Pavlova, que hagi vingut avui aquí i ens acompanyi en aquest dia tan important per Vilasacra. Moltes gràcies. I continuem amb el pelegrinatge de l'obra. De sobte un dia quan ja pràcticament havíem perdut l'esperança, rebem la notificació que la comissió de l'1% cultural s'ha reunit i ha aprovat el projecte amb el finançament del 100% de l'obra a càrrec de l'Estat. Evidentment, d'entrada vam pensar que havia estat un error i els va costar un temps que ens creguéssim que aquest fet era veritat i ens havíem finançat el 100% de l'obra. Llavors vam descobrir l'altra part del problema. Havíem d'adquirir les finques que necessitàvem per executar l'obra. I mica en mica vam anar-ho fent. Vull agrair des d'aquí la generositat i comprensió de la majoria d'afectats entenent que necessitàvem la finca i donant-nos facilitats per adquirir-les en la majoria de casos. Aquest fet ha complicat força les finances municipals, ja delicades habitualment, i ens ha fet aparèixer de tant en tant com un dels ajuntaments més endeutats. Vam fer un pla de sanejament que apliquem estrictament i ens n'anem sortint. I aplicant estrictament el control, pensem que en poc temps recuperarem la nostra situació estable habitual. Així doncs, adquirim les finques. I finalment, un dia d'agost, de fa cinc anys, ens truquen del diari de Girona i ens donen la notícia que l'obra ha sortit a licitació. Contactem amb el Ministeri de la Vivienda i ens desplacem a Madrid per veure la licitació en directe. S'adjudica l'obra i anem per començar. Tot comença bé, però al cap de poc temps comencen els problemes amb l'empresa i hi ha un incident molt important en què afortunadament no pren mal ningú però provocarà a la llarga l'abandonament de l'obra per part de la primera empresa. De fet, tots recordeu que va caure mig edifici i vam passar una nit sota la pluja acabant d'enderrocar el que havia quedat pel perill que acabés de caure. Llavors comencem a buscar una empresa que pugui acabar l'obra. I en Pere Labau, tècnic de l'Ajuntament i de l'Obra, contacta amb el senyor Quim Noguer i l'empresa Xavier Alzina que reprenen l'Obra i aquí sempre deurem el favor que ens han fet acabant l'Obra i entregant-nos-la. Moltes gràcies, Kim. Esperem poder continuar treballant amb tu. En tot aquest procés hi ha hagut persones imprescindibles. La primera, sens dubte, va ser Josep Coderc. Amb la desaparició d'en Josep, qui va prendre el relleu en fer-nos Àngel de la Guàrdia va ser en Quim Nadal, que ens va continuar ajudant amb tot i per tot, sempre que se li ha demanat. Avui el trobo a faltar entre nosaltres i vull tenir un record ben especial per ell. També vull esmentar l'Alex Saez, que sé que ens acompanya, diputat al Congrés, que sempre ens ha acompanyat i aquí hem anomenat informalment fill predilecte del nostre poble. També us vull mencionar la que ha estat l'arquitecte de l'obra, la senyora Dolores Fernández Lláñez, que avui no ha pogut ser-hi, però que ha estat clau en l'acabament de l'obra i en l'ajustament del pressupost final. Vull agrair també a les senyores Dolors Casanovas i Eulàlia Marquès i al senyor Ramon Castells el projecte de l'obra i la direcció i execució de les obres. I també a la Generalitat, que ens ha donat suport finançant tant el projecte com la direcció. Tothom hi ha posat de la seva part. Continuant amb els agraïments, vull destacar el personal de l'Ajuntament. En Pere, la Susana, la Virgínia, la Nuri, en Roberto i en Joan. Els regidors, Antoni, en, en Salvador, en Jordi, l'Àlvaro, en Dani i l'Ivan. A tots, gràcies per ser-hi i per haver fet un equip tan ben cohesionat i ben complementat. Ara vull agrair també a les autoritats el fet d'haver-nos volgut acompanyar en aquest dia tan important per Vila Sacra i a totes les persones que ens han ajudat a fer més lluïda aquesta festa, com l'Antònia Carbonell, que és aquí davant, que ha fet el llibre d'assignatures on esperem que tots plasmeu els vostres sentiments d'avui. Ja veieu que no ha estat precisament un camí de roses, però sovint les coses que costen més d'aconseguir són les més valorades. Amb aquesta rehabilitació s'ha aconseguit la recuperació d'un edifici singular, tant pel nostre poble com per la comarca, i s'ha fet una revalorització del nostre patrimoni històric. Esperem trobar en un futur la manera de donar vida cultural en aquest espai i que el dia d'avui sigui recordat com un principi de futurs projectes relacionats amb la cultura de l'època del nostre Catxamant. I, lamentant-ho molt, continuem sense tenir ni idea de l'origen etimològic de la paraula catxamant, tan nostrada però que ni el mateix mestre, mossèn Modés Prats, sap d'on pot provenir. Quedarà, doncs, com un misteri aquest nom tan especial, de fonètica tan poc empordanesa, però tan familiar per tots els vilasacrencs. Vull tenir també un record per mossèn Josep, que el passat dijous, dia 3 de febrer, va fer 44 anys que va arribar a vila Vilasacre, li vam recordar enviant-li un ram de flors a la clínica Girona i desitjant-li una ràpida millora. Li desitgem de tot cor. També vull donar les gràcies a mossèn Miquel Roure per haver-nos dit l'ofici solemne de festa major d'avui i finalment agrair a la coral Veus Blanques de Vila-sacra, la seva actuació tant durant l'ofici com en el concert de música catalana que ens oferiran tot seguit. I ara sí que ja per acabar vull felicitar la nostra ràdio 107 Música, Ràdio Sacra i a la seva directora, la senyora Núria Brugat, pels seus primers 18 anys d'història, que els desitjo que continuïn per molts anys més. Moltes gràcies també per haver-nos ofert el so d'avui i el d'ahir i retransmetre aquests actes en directe. I seguidament passo la paraula al senyor Joan Amorós, president de la Fundació Occitano-Catalana, que ahir ens va oferir una xerrada sobre la història de Catalunya i que avui signarem el conveni de sessió de l'exposició Càters i trobadors al poble de Vila Sacra. Llavors que esperem que pugui fructificar en un treball futur en el camp cultural. Ell serà qui ens dirigirà unes paraules a continuació. Senyora, eh? Senyor director general de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya... Senyor representant del govern de l'estat espanyol alcalde de Figueres altres personalitats, autoritats amics tots del poble de Vila Sacra per mi és un honor estar en aquest moment aquí amb vosaltres recordo perfectament i segurament alguns de vosaltres també ho recordareu, els anys 50 quan el Carles Fages de Climent en aquí a la nostra plaça major es va venir a presentar aquesta obra Vila Sacra, capital del món. No sé si alguns d'autos us ho recordeu, jo sí que me m'en recordo. I avui jo crec que és un dia tan senyalat com aquell, perquè amb la inauguració que es fa del Palau de l'abat, d'alguna manera consolidem la capitalitat de Vila Sacra. I la capitalitat de l'Empordà al voltant de tot aquest espai occitano-català, que de fet és el nostre espai cultural comú i jo crec que a partir d'aquest Palau de l'Abat que avui s'inaugura estic ben segur que podem dur a terva tota una sèrie d'actuacions fonamentades bàsicament amb la cultura amb la cultura que ens uneix amb les Terres Germanes d'Occitània de manera que vila Sacra puguis devenir veritablement aquesta capital del món occitano-català que el nostre amic Carles Fages de Climent el cel sigui, en aquell moment d'on ens va presentar a Vila Sacra i avui això es pot consolidar aquí jo crec que hem de donar les gràcies d'una manera especial a la Maria del Carme perquè al final totes aquestes coses, si no hi ha la tossuderia d'algú que està al de que es facin, les coses no es fan sempre ha d'haver algú que estigui disposat a posar-hi el coll i jo crec que la Maria del Carme doncs, li ha posat i per tant moltes gràcies per poder tenir avui en dia aquesta obra magnífica per al poble de Vila Sacra. Per acabar només voldria dir que crec que tenim un repte ara amb això, la Maria del Carme ho ha dit, que és omplir-ho de contingut. Nosaltres des de la Fundació Occitano Catalana hem fet la sessió d'aquesta exposició sobre càters i trobadors Occitània- i Catalunya i Renaixença i Futur, que és una exposició que està feta per tècnics del Museu d'Història de Catalunya i que la vam inaugurar a Barcelona l'any 2003 a la de l'Eurocongrés i que quedaran aquí permanentment a Vila Sacra i això jo crec que podria servir d'esquer perquè entre tots els alcaldes, totes les poblacions que tenim en aquesta zona no només de l'Empordà sinó de tot Catalunya i d'Occitània crear una xarxa de municipis on el tema dels trobadors ha sigut sempre estimat i tractat on hi ha hagut trobadors importants i crec que a partir d'aquí podem fer realment tot un recorregut cultural en el qual no només parlem de la poesia que és molt important sinó també del patrimoni cultural que tenim a tot arreu i que val la pena que la gent el conegui i això d'alguna forma contribuiria a germanar Occitània i Catalunya, que prou falta ens fa, i ara que tindrem el tren d'alta velocitat espero que realment doncs, això facilitarà els contactes entre una banda i l'altra dels Pirineus, i també permetrà que d'alguna forma Vila Sacra consolidi la seva capitalitat. Tres més i moltes gràcies. Moltes gràcies al senyor Joan Amorós i seguidament serà el senyor Joan Pluma, director general de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, qui ens adreçarà unes paraules. Moltes gràcies, bon dia. Senyora alcaldessa, senyor delegat del Govern a Girona, senyor subdelegat del Govern de l'Estat a Girona, diputats, alcaldes, regidors, senyora Pavlova, amigues i amics, posar la primera pedra d'un monument, d'un bé cultural d'interès nacionals que es comença a restaurar, és sempre un exercici ple de goig. Però, a vegades, després d'aquella primera pedra, i aquell procés llarg que l'alcaldessa ha descrit amb una precisió milimètrica, de tenacitats necessàries, tosoderies, àngels de la guarda, tècnics que necessiten redreçar projectes i recursos que a vegades fallen. Per tant, el que fa més goig no és posar la primera pedra, que marca la fita des d'on es comença, sinó posant en funcionament un bé restaurat. De béns restaurats en aquest país n'hi ha molts, però béns restaurats que el primer dia que s'acaba la restauració obren portes i comencen a ser útils a la comunitat més enllà del valor del propi monument, no tants hi hauria de ser el que hauríem de fer. Avui a Vila Sacra veiem que ens passa precisament això. Encara no s'ha obert del tot que ja ja ha activitat prevista i gent que vol conèixer i treballar a la Casa de Cultura i en l'edifici del Palau de l'Abat, en el Catxamant. Aquesta és una bona notícia perquè ens sembla que ens marca el camí que hauria de ser segurament més ràpid, més àgil i sense la necessitat de tants àngels de la Guarda que hauríem d'emprendre en el futur quan afrontem la reforma i la reconstrucció d'un patrimoni que ens ha estat llegat i que acollir els monjos de Sant Pere de Roda quan ho necessitaven i que avui acolliran les activitats culturals i administratives de la gent de Vila Sacra. Aquests itineraris haurien de ser ràpids i haurien de tenir com a fita sempre aquesta finalitat de retorn a la comunitat. En el procés hem conegut la història del Palau de l'Abad. S'ha sabut què hi va passar, s'hi ha excavat, s'han conegut la resta, se'n coneix la cronologia i això també és patrimoni, això també és un bé a compartir fruit d'aquests processos de restauració. Per tot això, des del govern de la Generalitat jo vull saludar la iniciativa de l'Ajuntament de Castelló. Ah, perdó, l'Ajuntament de, de Vila-sagra. Hi ha veïnatges que a vegades porten a confusions. Agrair a l'Ajuntament de Vila-sacra la tenacitat. Agrair a tota la gent des dels primers donants fins a en Josep Cuderc, aquest esforç permanent on Quim Nadal o l'Allec Saáez, aquest esforç permanent de situar aquest element que hi ha restaurat aquí quirrera al davant de les prioritats de l'1% cultural i no perdre l'oportunitat. Agrair els veïns de Vila-sacra la paciència, perquè tants anys pesen. Agrair als antics titulars del sol haver posat fàcil a l'Ajuntament que l'adquirís. I agrair a tothom que el farà servir haver mostrat aquesta fidelitat en aquest equipament que avui es posa en marxa. Al final, la suma de les persones, totes, les de tota la vida, les que hi venen a l'estiu, les que s'encenten però no hi viuen o les que hi tenen efecte i les que hi viuen, construeixen això que en diem identitat. L'identitat té elements de referència, que són els que ens lleguen al patrimoni, però la construïm dia a dia esforçant-nos plegats per donar-hi valor. Valor de referència i valor d'ús, que és el que avui fem aquí a Vilasacra. I per tant, des del Govern volem agrair l'esforç de l'Ajuntament, agrair a la ciutadania de, de Vilasacra que s'hi hagi volgut posar al davant i a tots vostès haver assistit en aquest acte, que insisteixo, fa que cultural d'interès nacional es posi al servei de totes i de tots, que és la millor notícia que dona la finalització d'una restauració. Moltes gràcies i per molts anys. Moltes gràcies, senyor Pluma. I seguidament serà el senyor Francesc Francisco Busquets, subdelegat del Govern Central a Girona, qui ens adreçarà unes paraules. L Alcaldessa familiars de Josep Coderc, senyora Realisa Paulova, director general del Patrimoni, diputats, alcaldes veïns i vilesacrencs i Vilasacrenques. En primer lloc, permeteu-me que us feliciti perquè avui és la festa del poble, festa petita però és una festa del poble. Però en segon lloc, tal com s'ha dit, per la posta en funcionament avui d'aquest magnífic complex d'aquesta unitat d'edificis que de donar molt bon servei al poble de Vila Sacra. Les de... Això serà dependències del nou Ajuntament, serà una llar d'avis, serà sala de lectura i, per tant, ha de donar molt de servei a tot el poble de Vila Sacra. Com s'ha dit també, això ha estat possible gràcies a la col·laboració institucional però sobretot també a l'impuls, començant per l'alcaldesa, de moltes persones que institucionalment o no s'hi han posat a darrere i han fet que això fos possible i d'això tots plegats ens n'hem d'alegrar Una persona, com també hi ha dit l'alcaldessa de les diverses que s'hi va implicar més enllà de Josep Coderc va ser també en Quim Nadal bon amic, per altra banda, d'en Josep Coderc. I avui havia de ser aquí a glossar precisament la persona de Josep Coderc i això finalment no ha estat possible. És per això que, si m'ho permeten, jo m'he pres la llibertat de llegir un extracte, no el llegiré tot, d'un article que Quim Naval va publicar amb motiu de la mort del seu amic en el diari de Girona i que em sembla que deixa molt clara aquesta personalitat que per altra banda l'alcaldesa també ja ha glossat prou bé i que per altra banda també vostès ja coneixen molts de vostès l'article de Quim Nadal de l'11 d'abril del 2005 diu així aquest matí diumenge 10 d'abril pocs minuts abans de començar el ple extraordinari del Parlament per commemorar els 25 anys de la restauració parlamentària he rebut un missatge de la, de telèfon de la Carme Barceló, alcaldessa de Vila Sacra, escuet i contundent, com aquestes campanes per altra banda. S'entén el que es diu? Vull dir, també pot ser un rerefons interessant. Seguirem, malgrat tot, doncs, amb aquest rerefons. Suposo que alguna cosa es deu sentir, eh? Bé, el missatge que va rebre en Quim Nadal per telèfon de la Carme Barceló deia, de manera escueta, «Quim, en Josep és mort. Pocs dies abans havia provat de parlar amb ell pel mòbil, però ja no podia i vaig parlar uns moments amb la ral·li, la seva esposa. Feia unes setmanes que havien parlat, doncs, per darrera vegada, poc abans d'anar a la clínica Tecnon a una de les sessions de tractament que seguia». Encara estava optimista i amb ganes de viure, però era molt jove, era molt conscient del dolor i de la gravetat de la malaltia. Vam quedar que ens veuríem. Ja no va poder ser. Ens havíem vist per darrera vegada, molt a finals d'estiu. Estava a punt de tornar al Brasil i venia del Palau de la Generalitat, on s'havia entrevistat amb en Pasqual Maragall. Faig un tall aquí, després de diversos càrrecs en ambaixades va tenir durant temps l'encàrrec que va complir a plena satisfacció de dirigir l'escola diplomàtica i finalment obtingué els encàrrecs primer de l'Ambaixada d'Espanya a Bulgària i en segon lloc fou nomenat ambaixador al Brasil. Aquí va poder desenvolupar totes les seves arts diplomàtiques i va atendre les més altes magistratures de l'Estat i de la Generalitat fins a culminar amb la més recent visita del president Zapatero al Brasil, de la qual se sentia especialment satisfet. El cos i el cap li van permetre, i quasi diria que li van demanar, d'aguantar fins aquesta darrera visita, que era com un colofó de la seva carrera. Després, a finals de l'any passat, ja va tornar. Em va avisar el cap de protocol de la delegació del govern de Catalunya, l'amic Fornells, Aquí qui ha vist plorar aquest matí quan li ha comunicat la notícia a Bulgària va trobar temps i diners que treia de sota les pedres per ajudar un orfenat i aquí també va trobar després de molts anys de solter empadraït la rali que seria poc després la seva muller en una cerimònia solemne a la catedral de la vila Comtal de Castelló d'Empúries Al, elegant moreno estilizat, distingit, discret, guapo, era molt amic d'Enmà, en Martí Manel Díaz, i amb tots dos havíem compartit sovint l'oportunitat de repassar displicentment el panorama polític del nostre país i del món. Mentre Enmà va viure fèiem a vegades plans per escapar-nos a veure a alguna de les seves destinacions, i Enmà ho va fer però jo no vaig poder, i em reca. Amb molt pocs anys de distància han fet un procés paral·lel en la malaltia. Massa joves tots dos per deixar juntament injustament aquest món. Avui, en un dia lluminós i clar d'horitzons nets, amb la plana empordanesa batuda pel vent, ha mort aquell jove prim i alt que vaig conèixer ara fa més de 45 anys al Cullell d'arrel gironina, incombustible, com els seus pares i germans, va optar per una vida cosmopolita i viatgera que li agradava, sempre que pogués tornar, cada any a l'estiu o per Nadal, a trepitjar la terra que el va veure néixer i a trobar per uns dies els amics que havia anat fent al llarg d'una vida curta, però fructífera. No he volgut passar per alt, perquè em sembla que hem perdut ...un dels gironins de més projecció dels darrers temps... ...i a vegades els silencis són injustos. Bé, fins aquí la cita de l'article de Quim Nadal. Per tant, avui, al cap de gairebé sis anys de la seva mort... En un, ...en un matí també net i clar... ...la tramuntana avui no bufa, de manera especial... ...però retem homenatge a la seva persona i a la seva feina, i tots plegats estem contents, com també s'ha dit, de veure culminat aquest projecte de tanta gent, entre els quals en Josep Coderc en va ser un dels principals impulsors. Per tant, culminat i ben culminat està, i jo em sento eh, doncs molt content i satisfet d'haver pogut col·laborar a l'administració que represento a que això fos possible, com uns de, de tants altres. Per tant, eh, aquest és un complexe, un equipament per al poble de Vila Sacra que ja el teniu aquí. Feu-ne ús, feu-ne bon ús, apodereu-vos-en, és ben vostre i aquí està. Felicitats i que sigui per molts anys. Moltes gràcies al senyor Francesc Francisco Busquets i seguidament eh, voldríem fer entrega a la ral·li d'un ram de flors i demanar-li que si vol dir unes paraules, doncs... Gràcies. Buenas tardes a totes les autoritats presentes. Buenas tardes, senyores i senyores. En primer lugar me gustaría felicitar a todos los habitantes de Vila Sacra por el magnífico Centro Cultural que podrán disfrutar a partir de hoy. Mi enhorabuena a la alcaldesa de Vila Sacra, señora mari Carmen Barceló, y a su equipo de gobierno que durante tanto tiempo han luchado para convertir este proyecto en realidad. Cuando supe que este centro llevaría el nombre de mi difundo marido, José Codrec Planas, me sentí profundamente emocionada y agradecida. A pesar de que por su trabajo como diplomático, gran parte del tiempo José estaba fuera de su país, él siempre se sintió muy catalán y nunca desconectó de sus raíces, ni de la ceba tierra, al contrario, la va a escoger, incitó por morir. Él dedicó sus esfuerzos a extender con orgullo la cultura de su país y de su tierra por todos los lugares donde el destino le envió. Contribuyó a la instalación de un Instituto Cervantes en Sofía, mi ciudad natal. Y ahora ustedes, y en especial tú, Mari Carmen, acabáis de completar su obra con este Centro Cultural de Vila Sacra. Pese a la distancia, José nunca dejó de apoyar las iniciativas de desarrollo cultural que le propusieron sus compañeros y amigos. Va a destillar siempre lo mejor, pero lo se o en por dar. He apreciado profundamente el hecho que a pesar de que hayan pasado casi seis años de su desaparición, hay gente que no solo no le ha olvidado, sino que quiere contribuir a que siga vivo entre nosotros. Por eso, en nombre de toda su familia y en nombre mío propio, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Vila Sacra y muy en especial a su alcaldesa y buena amiga de José, señora mari Carmen Barceló, por este homenaje. Gracias de corazón. Gracias también a todos ustedes, señoras y señores, amigos de José, per compartir este emotivo moment. Bonas tardes i que disfruten d'este de encontre. Gràcies. Molt bé. Don, seguidament voldria cridar als membres de la coral Veus Blanques de Vila Sacra, que vagin pujant i ens faran un petit concert de música catalana que cal dir que la fa petició expressa eh, nostra. Moltes gràcies.